le-am citit în cuvântul lui Dumnezeu, ele se pot întâmpla cu noi, nu cu alții, cu noi. Noi trebuie să avem această capacitate de anticipare prin care noi să nu ne excludem din binecuvântările lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu, din celelalte binecuvântări pe care Dumnezeu le revarsă peste noi, ci să anticipăm că ce se întâmplă în China, se poate întâmpla în Oradia. Dacă în China înviază morții, în Oradia se poate întâmpla același lucru. Dacă în Ucraina pot să fie biserici de 20 și ceva de mii de suflete, lucrul acela se poate întâmpla în Oradea. Noi trebuie să începem să anticipăm că ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit până acum se va împlini. Și alături de anticiparea noastră, să punem nădejdea noastră în Dumnezeu, și credința noastră în Dumnezeu și anticiparea atunci este ancorată de aceste ancore și orice vânt și furtună ar veni, anticiparea noastră rămâne în picioare. Primul lucru pe care trebuie să-l anticipăm este să anticipăm harul lui Dumnezeu. Mila, îndurarea lui Dumnezeu pentru oameni. Pavel în 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 15, Hrist, spune, Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, ne se spune, Domnul dorește ca nici unul dintre acești păcătoși să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă tu anticipezi harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, că este o realitate, și tu nu începi să evangelizezi, nu începi să spui mărturia ta personală, ci tu aștepți ca alții să facă trimiterea pe care ți-a făcut-o în mod direct Isus Hristos. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dacă tu nu faci lucrul acesta, tu nu numai că nu anticipezi, chiar dacă tu spui lucrul acesta, că anticipezi Harul lui Dumnezeu, dar tu ești un fariseu, tu ești un ipocrit. Ajută-ne, Doamne, să anticipăm Harul Tău și să credem că El lucrează pentru Oradea, că lucrează pentru mine, că eu sunt chemat de Dumnezeu să anticip harul Lui în casa mea, în familia mea, la locul meu de muncă, la școală, acolo unde umblu, poate chiar la magazin, oamenii pe care îi cunosc și cu care vorbesc împreună. Al doilea lucru pe care trebuie să-l anticipăm este binecuvântarea și bunătatea lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 11, ni se prezintă două femei, Maria și Marta, care anticipau că Iisus Hristos le poate binecuvânta. Într-o situație critică în care se aflau cu fratele lor Lazar, care era bolnav pe moarte, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aceste două femei anticipau cu atâta tărie și credință că dacă Iisus Hristos ar veni în casa lor, problema lor ar fi rezolvată. Cere Domnului în această seară, Doamne, dăm putere de anticipare în ceea ce privește binecuvântarea Ta, în ceea ce privește bunătatea ta, ca să înțeleg că tu într-adevăr ești bun, că tu într-adevăr vrei să mă binecuvântezi. Și Apostolul Pavel ne spune în Efesenii, în capitolul 1, versetul 3, Iisus ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Ne-a binecuvântat ca tu să poți anticipa în anul 2008. Că El te va binecuvânta din nou. Cere capacitatea aceasta de anticipare a bunătății Lui Dumnezeu, a binecuvântărilor Lui Dumnezeu. În al treilea rând, anticipează călăuzirea Lui Dumnezeu. În Psalmul 68, versetul 4, ni se spune... Faceți drum celui ce înaintează prin câmpii, Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. Cu alte cuvinte, nu merge înaintea Lui Dumnezeu, Dute după Dumnezeu, făi drum celui ce înaintează, Domnul este numele Lui. Și tu bucură -te înaintea Lui când vezi că înaintează, că merge înaintea ta și du-te după El. Este calea făcută. E atât de minunat să mergi după El, să-L urmezi pe El. El este gata să te călăuzească în anul 2008. Salmul 48, versetul 14. Dumnezeul nostru va fi călăuza noastră până la moarte. Ioan 16 cu 13. Mângâitorul, adică Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Tu ai aceste versete biblice, și nu numai acestea, sunt foarte multe versete biblice care susțin această anticipare, ca tu să poți, cu toată certitudinea, să anticipezi călăuzirea lui Dumnezeu. Să anticipezi că atunci când vei ajunge la răscruci de drumuri și când nu vei ști în ce parte să apuci, tu ai o călăuză. Tu ai pe Cel care te va călăuzi până când vei sta pe pământul acesta, până la moarte. Și Duhul Sfânt are această misiune, mângâitorul, să te călăuzească în tot adevărul. E o prostie să anticipezi călăuzirea lui Dumnezeu sau este un adevăr, un argument puternic prin care tu să te ridici în picioare și să spui în anul 2008 anticipezi călăuzirea lui Dumnezeu în toate deciziile pe care le voi lua? Anticipez că lăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce voi spune, în acțiunile mele, în investițiile mele, anticipez că Dumnezeu va merge înaintea mea și eu voi merge după El. Al patrulea lucru pe care aș vrea să-l anticipez este să anticipezi că Dumnezeu îți va vorbi personal. Amin. În unul Samuel găsim istoria lui Samuel când acest copil a fost lăsat la Templu și nu avea experiență cu Dumnezeu. Și într-o zi a auzit o voce. El nu anticipa ca Dumnezeu să-i vorbească lui. El anticipa ca Dumnezeu să-i vorbească lui Eli și Eli să-i spună lui. Și s-a repetat vocea lui Dumnezeu și Eli a înțeles că a venit momentul în care Dumnezeu vrea să-i vorbească personal lui Samuel. Și l-a învățat pe Samuel cum să anticipeze ca Dumnezeu să-i vorbească. Și a zis... Când vei auzi din nou vocea, spune, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Ai Tu nevoie de fizicieni, ai Tu nevoie de vraci, de vrăjitoare, ai Tu nevoie... De oameni care se ocupă de anticiparea viitorului, să-ți vorbească ție? Frații mei, stimați creștini ai secolului XXI, noi avem o voce care ne vorbește direct. Noi nu avem nevoie de intermediar. Voi nu aveți nevoie de păstor. În direcția aceasta. Voi nu aveți nevoie de proroc în direcția aceasta. Fiecare creștin care este serios cu Dumnezeu are posibilitatea să intre la vorbitor cu Dumnezeu și să stea de vorbă cu Dumnezeu. Fiecare din voi poate să fie în situația acestui copil Samuel. Și Dumnezeu să-i vorbească. Până astăzi poate n-ați anticipat lucrul acesta. Vă rog să anticipați în anul 2008 că Dumnezeu va începe să vă vorbească în mod personal. Dumnezeu vă va scula și vă va înștiința. Dumnezeu vă va trimite, Dumnezeu vă va da adrese, Dumnezeu vă va da nume, Dumnezeu va pune cuvinte în gura voastră. Anticipați că Dumnezeu vă va vorbi, că Dumnezeu nu-i o nălucă, că Dumnezeu nu-i un spirit dispersat în universul acesta. Și Dumnezeu este o persoană care este Tatăl tău, este Dumnezeul tău, este Creatorul Cerului și al Pământului, dar este Cel care te iubește atât de mult. Spunea o promisiune seară care a venit la una dintre noi. Te-am săpat pe mâinile mele. Chiar dacă mama care își alăptează copilul îl vai uita cu niciun chip, nu te voi uita. Crezi tu lucrul acesta, poți tu să anticipezi faptul acesta că Dumnezeu în anul 2008 îți va vorbi personal? Doamne, dă-ne puterea aceasta de anticipație. Apoi, aș vrea să anticipez că Dumnezeu este în control, indiferent ce se întâmplă. Salmul 66, versetul 7, El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Salmul 103, versetul 19, Domnia Lui stăpânește peste tot. Salmul 139, un salm în care ni se arată că nu numai peste universul acesta Dumnezeu este în control. Salmul 132 ne spune în versetul 16, în cartea ta sunt scrise toate zilele care îmi sunt rânduite. Cum Dumnezeu este în control și peste viața ta? Da, Dumnezeu vrea să fie Domn al vieții tale. Nu vrea să fie doar poștașul tău care să-ți aducă răspunsuri la rugăciunile tale, care să acționeze atunci când tu strigi la el, Ce vrea să fie tatăl tău, vrea să stea de vorbă cu tine, vrea să fie aproape de tine, vrea să fie domnul vieții tale, vrea să spună ce-i bine și ce-i rău, vrea să asculți de el. Deschide-i ușa inimii tale și lasă-l ca el să intre acolo ca domn al vieții tale. În fapt, în seara aceasta, Tu vei avea ocazia să pronunți cu cuvintele Tale, Doamne, cred în jertva Fiului Tău, Isus Hristos, cred că Tu mă cureți de păcatele mele și că Tu ești Mântuitorul meu și Domnul vieții mele. În această seară, Tu poți să anticipezi în prima zi a anului acestuia ca Domnul, să fie Domnul vieții tale. Și al șaselea lucru pe care aș vrea să-l anticipez, este să anticipezi venirea Lui. Degeaba vei veni și vei spune, a, eu sunt creștin și anticipez că lumea aceasta se va sfârși. Și tu trăiești o viață departe de Dumnezeu. Și tu nu ești interesat de creșterea ta spirituală. Doar îți alimentezi apetitul religios. Faci anumite mătănii religioase prin care să spui am fost la biserică, am făcut cu tare și cu tare lucruri, am citit, am făcut. Îți satisfaci nevoia ta religioasă. Nesatisfăcând, nesatisfăcând adevărata nevoie după Dumnezeu. Și tu spui în sinea ta, prin faptele și atitudinile tale, așa cum Petru a descoperit că sunt o categorie de oameni care spun, de la început s-a tot zis că vine, de când părinții noștri unde sunt făgăduințele venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau. Cum să anticipez lucrul acesta? Dar aș vrea să anticipez ceea ce Iisus Hristos a spus în Ioan, în capitolul 14, versetul 3. Mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Anticipează lucrul acesta. Nu anticipați ceea ce spun oamenii din jurul tău. Ha, de mult se tot spune că vine. Realizează că ai căzut în cursa aceasta în loc să anticipezi ceea ce spune Iisus Hristos, tu anticipezi ceea ce spun oamenii. Constatările lor. Da, în această seară, să schimbi mentalitatea aceasta și să spui, cred mai mult în ceea ce spune Iisus Hristos. Pentru că tot ceea ce a spus Iisus se dovedește a fi adevărat. Se dovedește că este și rămâne în picioare. Și dacă vei face lucrul acesta, vei realiza că mai clar decât cerul, care ne poate spune cum va fi vremea mâine, este cuvântul lui Dumnezeu, care îți spune cu exactitate, literar, ceea ce se va întâmpla. Pentru că Dumnezeu a vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte ca lucrurile acestea să aibă loc. Citește Biblia. Vrei să anticipezi cu o anticipație de probabilitate peste 100%? Informează-te din cuvântul lui Dumnezeu. Lasă informațiile astrologilor, fizicienilor, vrăjitoarelor. Lasă-le deoparte. Râde puțin de anticipațiile lor și spune, eu am certitudinea... A ceea ce am citit în Biblie, anticipația mea este ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit a fi adevărat de multe viacuri. Pe lângă aceste anticipații pe care eu am încercat să le enumerez, fără să le explic prea mult, pentru că unii foarte greu rețineți lucrul acesta și poate chiar greu vi le notați. Dar aș vrea în această seară să reții că ești chemat pentru a avea un început nou, pentru a trăi cu adevărat în anul 2008. Tu ești chemat să faci pasul anticipației. Nu o anticipație fără să fie bazată pe adevăr, nu o anticipație aiurea care să-ți vină ție în minte, ci o anticipație bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și tu să vii cu certitudine, cu nădejde și credință și să spui, Tată, în baza cuvântului tău anticipezi următoarele lucruri să aibă loc în viața mea în anul 2008. Fă-ți timp, mâine, poi mâine, uită-te în cartea lui Dumnezeu și formulează-ți niște baze biblice și începe să anticipezi pentru anul 2008, pentru tine, pentru familia ta, pentru biserica în care ești, pentru lucrarea care o faci, pentru afacerea pe care o ai, pentru businessul care vrei, încep, vrei să-l începi, pentru profesiunea în care vrei să te pregătești și pentru toate lucrurile care tu vrei să le faci cu Dumnezeu în anul 2008. Anticipiază și crede cu toată ființa ta. Al doilea pas este atitudinea. După ce vei anticipa, aș vrea să înțelegi că înaintea ta stau două posibilități de atitudine. Atitudine pozitivă și atitudine negativă. Dacă vrei să fii un om de succes, dacă vrei să fii ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să fii, Înțelege, pasul al doilea este să ai o atitudine pozitivă. O atitudine pozitivă înseamnă ca tu să ai o atitudine de iertare, să ai o atitudine de recunoștință, o atitudine de încurajare o atitudine de iubire, de acceptare, de înțelegere, de răbdare, de pace, adică o atitudine pozitivă, indiferent de circumstanțele care vin în viața ta. Caută să găsești în fiecare situație această parte pozitivă. Alimentează-te cu această parte pozitivă ca să iei o atitudine pozitivă. Când vei reuși să faci lucrul acesta, atunci viața ta va fi binecuvântată, viața oamenilor din jurul tău va fi un rai. Oamenii se vor uita la tine și vor zice, de unde atâta resursă de iubire? Atâta resursă de recunoștință. De unde atâta pace? Pentru că tu ai decis la începutul anului 2008 ca să te îmbraci cu această atitudine pozitivă. Să lepezi hainele din trecut. Nervozitatea, neiertarea, ura. Și multe alte lucruri pe care te-a înșelat diavolul spunându-ți, fii ca oameni acestui viac. schimbă pentru că vrei să ai rezultate schimbate. Vrei să ai alte rezultate. Îmbracă-te cu bunătate, cu credincioșie, cu îndelungă răbdare, cu pace, cu liniște, Cântă în loc să plângi! O, Doamne! E atât de greu că am fost obișnuiți să ne îmbrăcăm cu haina atitudini negative. Totdeauna am avut ceva de murmurat totdeauna am avut ceva de criticat, totdeauna am văzut pe alții că sunt mai răi decât noi. O, schimbă-ne, Doamne, ochii, vederea, atinge ochii noștri cu alifia Ta, vindecă de Doamne, să vedem lucrurile pozitive. Pentru că altfel, în anul 2008, dacă vei lua valiza atitudinii, negative. Valurile care vor veni peste tine, te vor tăvăli, te vor trânti la pământ, te vor goli și jefui de tot ce ai mai avut în tine și vei rămâne trântit și aproape mort. Doamne, trezește-ne! Ajută-ne ca alături de anticipare bazată pe încrederea în tine, încrederea în cuvântul tău. Noi trebuie să decidem, frații mei, nu Dumnezeu decide pentru noi, noi trebuie să decidem să ne îmbrăcăm cu aceste haine a atitudinii pozitive. Nu-i ceva supranatural, nu-i ceva ocus-pocus, este o decizie personală. Pe care în această seară tu vei avea libertatea să o exprimi înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, decid să mă îmbrac în aceste haine, în această atitudine pozitivă. Și indiferent ce cuvinte îmi va veni pe gură, voi fi gata să le frâng înainte de a le rosti vocal. Indiferent ce idei îmi va veni prin minte, dacă sunt negative, voi fi gata să le scurcircuitez înainte de a ajunge chiar la inima mea sau la mâinile mele. Binecuvântează-mi, Doamne, voința în direcția aceasta, ca să pot să îmbrac o atitudine pozitivă. Apostolul Pavel spune în Filipeni, în capitolul 4, versetul 8,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 Haideți să fim întăriți, haideți să fim mobilizați de această atitudine pozitivă. Să lăsăm atitudinile noastre negative deoparte. Și dacă ai tăria chiar în seara aceasta, în liniștea în care tu te poți retrage într-un colț al căminului tău, încearcă să definești hainele negative. Hainele atitudinii negative pe care vrei să le dezbraci de astăzi începând, din seara aceasta, să nu mai critici, să nu mai vorbești de rău, să nu mai bârfești, să nu mai vezi numai întuneric, ci să vezi luminița lui Dumnezeu care se mărește și crește și vine spre tine. Și să ai anticipația că aceasta va fi o mare binecuvântare, te va călăuzi pe tine, ca steaua care i-a călăuzit pe magi. Al treilea pas, pe care trebuie să-l facem pentru a avea rezultate noi. Și un nou început în viața noastră este determinarea și pasiunea. Nu știu dacă tu ești familiar, ce important este lucrul acesta. Era un copil tom care, când s-a născut, părinții nu știau ce să facă, să-l țină în viață sau să-l adormă pe veci. Când a început clasa întâi, după două luni de zile, părinții au fost chemați și li s-a spus, ne pare foarte rău, nu merită investiție în acest copil. Luați-l de la școală, nu prinde lucrurile. Nu putem să-i imprimăm nimic. A stat doi ani de zile acasă și după doi ani de zile, a fost dus din nou la școală. Când a ajuns în colectivitate, s-a îmbolnăvit atât de tare încât a surzit. Nu mai știau ce să facă cu el, dar copilul acesta avea o preocupare. Îi plăcea mecanica și îi plăcea toate lucrurile care sclipesc. Focul îi plăcea foarte mult. Și atât de mult i-a plăcut focul încât a aprins șura lui său. Când citeam despre istoria lui, mă gândeam la un copil de-al nostru. Nu-i spun numele, dar știu că fiecare știe cine este. Fiecare jucărie care o primea, el trebuia să vadă ce e înăuntru. Nu dormea, nu era liniștit. O lăsa o zi, două și pe urmă o desfăcea și vrea să vadă ce acolo, ce să mișcă, cum să mișcă. Și copilul acesta, Tom, a devenit o mare problemă pentru părinții lui. Și totuși vedea că are o determinare, că are o pasiune. Nu voi continua istoria lui, dar-și vreau să vă spun unde a ajuns copilul acesta. Copilul acesta este Thomson Edison, cel mai mare inventator al Statelor Unite. El a inventat telegraful, a inventat microfonul sub direcția lui, S-a construit prima centrală electrică, a inventat sistemul acesta de încălzire și oamenii care vin aici zicea, ce tuburi aveți pe aici? Și le spun că este o radiație de căldură. Copilul acesta care n-a putut să facă clasa întâia a ajuns cel mai mare inventator al Statelor Unite. A inventat la bec fasonul Dulia. Și sunt foarte multe invenții care sunt legate de acest nume. Frații mei, în această seară v-am dat exemplul acesta pentru că, așa cum spuneam la început, dacă vrei să obții rezultate noi, tu trebuie să anticipezi, tu trebuie să ai o atitudine pozitivă, indiferent ce spun alții despre tine. Edison a auzit ce au spus profesorii, n-are rost să investim în copilul acesta. El n-a luat sus aceste cuvinte. A văzut pe părinții lui necăjiți că nu știau ce să facă cu el. A văzut că este handicapat, a ajuns surd. El avea o determinare. El avea o pasiune. Mecanica, electricitatea. Care este pasiunea ta? Unde te poți tu determina? Unde poți tu să vii în prima zi a anului 2008 înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am talentul acesta, lumea nu știe, nu-l cunoaște, păstorul nu mă știe, cei din familia mea nu mă știe, dar am această pasiune, Doamne, o aduc înaintea Ta. Dă-mi determinarea ca să pot să mă ridic din infirmitatea ta, mea, să mă ridic din fața ochilor celor care mă dezapreciează și să mă ridic pe picioarele mele și să devin un geniu, să devin un om pe care tu îl poți folosi pentru binecuvântarea altora, dar mai ales pentru binecuvântarea împărăției tale. Doamne, vreau ca anul 2008 să fie un an binecuvântat pentru viața mea. Vreau să schimb lucrurile care trebuie schimbate, pentru că vreau să am un început nou. Vreau să infirm toate cuvintele negative care au fost rostite despre mine, de profesorii mei, de părinții mei, de prietenii mei. Vreau, Doamne, să pot să mă îmbrac cu această atitudine pozitivă, Vreau, Doamne, să fiu plin de anticipație. Vreau să am argumente în anticiparea mea și apoi vreau, Doamne, să fiu determinat. Vreau să fiu plin de pasiune. Pune pasiune, pune râvnă, pune evlavie în mine, Doamne, să mă mișc, să ies din colivia în care eu singur m-am închis, să las lanțul cu care m-am legat. Ajută-mă, Doamne, să beneficiez de libertatea pe care Tu mi-ai dat-o. Doamne, vreau să scap de această infermitate. Ani la rândul am zis, aș vrea să schimb asta, aș vrea să schimb cealaltă, aș vrea să nu mai fiu așa. Am rostit, am spus altora, Doamne, de acum vreau să acționez. De acum vreau pasiune. Doamne, fă o infuzie de pasiune în momentul în care voi lua pâinea și rodul viței. Doamne, Tu ai spus că vei da viață a celor care se împărtășesc din Tine. Vreau să faci această infuzie în seara aceasta. Pune în mine, Doamne, o atitudine pozitivă. Pune în mine, Doamne, o determinare, o pasiune ca să schimbi ce trebuie schimbat în viața Crești tu că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta? Ai tu această anticipație în seara aceasta, în seara de anul nou? Poți tu să anticipi că Dumnezeu se poate atinge de tine în baza cuvântului său, să pună viață în sufletul tău, în viziunea ta, în ideile pe care El ți le-a dat? și tu să vezi că viața ta este schimbată, poți tu să crezi lucrul acesta. În seara aceasta, în momentele care urmează, de aceea am ales momentul acesta, pentru că este foarte important. Este foarte important ca tu, în mod personal, să stai de vorbă cu Dumnezeu. Să spui ca Samuel, Doamne, vorbește. Vorbește că acum sunt receptiv. Acum, Doamne, vreau să primesc ceea ce Tu vrei să-mi spui. Doamne, sunt gata să schimb ce trebuie schimbat în viața mea. Vom face distribuirea pâinei și a paharelor cu rodul viței